За цю версію говорили й те, що людина, котра організувала акцію, належить до найближчого оточення Щербини. Запитайте в будь-якого знахаря, і він вам скаже, що чаклунство такого рівня і подібного роду неможливе без використання матеріальних предметів, які досить тривалий час контактували з тілом жертви або із самих частинок тіла.